Де він тут узявся? Як це могло бути? Гадка не спливала. Блискавки думок лишались на потім. А зараз вперед. Так його. Отак і ще отак. Ще один стражник повалився з коня, зарубаний Даниловою шаблею. І троє, що лишилися ледве кілька хвилин, ще трималися з Данилом та Айдаром, а тоді кинулися на втюки. Айдар з Данилом за ними. Тепер у за весь час вони нас догоняли ворогів, а не тікали. І радість нової перемоги п'янила обох. Аж тут, вигнувшись на скаку, один із стражників свій вистрелив з лука. І кін під Айдаром раптом спіткнувся, повалився на землю, і хлопець полетів сторж головою через шию коня. Данило озирнувся, щоб переконатися, що нічого найгіршого і задаром не сталося, і той уже підводився і гукав. «Нас доганяй їх! Нас доганяй! Не зупиняйся!» Данило гнав коня далі за ними. Все тікали. Тоді, як Айдар, уже витягав лука і стоючи прицілювався. Айдарова стріла, бо стріяв хлопець уже здалеку, потрапила, ослабівши в польоті, тільки у круп коня, Останє втікача, його кінь спіткнувся, став відставати, й незабаром цей воїн прийняв бій і теж повалився, зарубаний з коня. Аж тут щось ударило Данилові у груди, і мозок, послав йому очі темінь, ніч, провалля, усе щезло. Він утямився від прохолоди і приємності, що мішалося із відчуттям болю в грудях. З правого боку. Коли розплющив очі, то побачив, що лежить прив'язаний головою на колінах Вайдара, який обкладав йому голову мокрою штаниною, і раз по раз поливав її водою із хурджіна, плечима своїми творячи затінок для Данилової голови. «Ти вмієш таки з лука стріляти?» – сказав Айдар. Теж ж мені воїн». Так би могли вони втекти, жоден не втік. «А так, що сталося?» – спитав Данило, чуючи велику слабість у тілі. «Скажи, що сталося?» «Нічого особливого. Втілили тебе стрілою, ось і все. Двоє втекли, але найгірше, що і коней їх вони із собою відкликали. «Це ж були їхні коні, ось...» і послухали тих, хто кликав. За ними і побігли. А в нас лишився один кінь, той, на якому був ти, бо я міг пішоком і не пройти, а втілив тебе той, що був поранений. Ось там лежить бородатий. Я його докінчив майже тієї ж миті, коли він випустив у тебе стрілу, але вже було пізно. Добре, що він хоче, Стріляти не вмів, як слід, а то кінець би тобі. Навколо ти вже не дивився і про щита забув. Ну, зрозуміло, одне слово. Ти диви, і він ще й борчить. Вони ж коли, а ми виграли, ми живі і в безпеці, навряд чи вони приведуть сюди підмогу. Задалеко таки вертатися до Шкент і знову сюди. Думаю, з ними вже все». З нами теж могло бути все, ну а з тобою то вже майже було. Добре, що я згадав про кремінь та кресала, які лишились у мене. А що тобі дорога далі, ніж моя, то вирішив повернутися і тебе наздогнати. То ти заради цього вернувся, а власне я і не спитав тебе, і не подякував. Ти знову рятував мені життя. Що мені своїх дяк? Вернувся бо, бо відчув, що краще б трохи тебе все ж відпровадити із цих країв. Я тут свій, а ти? Ти міг би натрапити на наших кучовиків, та й мало ще на кого. по було б, якби тебе здолали мої одноплемінці. Я подумав про це і вирішив, що краще наздужину тебе. А тепер бачиш, я був правий, краще подразу їхати до наших. Бо як тепер не крути, а вже поїдеш зі мною, нікуди не дінешся. Ти молодець Айдаре, ти козак, справжній ти, ти теж нічого, ні в роком. Тут справлявся з усіма, так що не треба. Та й ти мене з-під кота того витягнув. Отже, досить тих дякувань, як, мабуть, просто треба. Може і так, просто так треба. Тихо сказав Данило, і йому стало водночас сумно і приємно.